foolish. the first Avui l'entrevista amb Maria Jacobs. Molt bé, doncs ens en trobem avui per parlar d'un disc que es diu Invisible, amb una jove intèrpret que ens arriba des de valls. Ens trobem per uh, que ens expliqui una mica com uh, ella veu el món de la música i en què consisteix aquest disc, aquest Invisible, que conté aquestes cançons que anirem escoltant al llarg de, de la xerrada. Es diu Maria Jacobs, no? Així es pronuncia. Exacte, es diu Maria Jacobs. Jacobs. Jacobs. Jacobs, per què? És un nom artístic, m'han demanat a mi abans, o és el teu nom real? És nom real, mon pare de Bèlgica, llavors... Jacobs. Sí, sí. Molt bé, doncs el pronuncia, el pronuncia millor que jo, eh, que sàpigues. Uh, Invisible és el teu primer àlbum o ja n'havies editat un abans? És el segon, uh, em vaig editar un anterior, que es deia 17 Secrets, i res, era una recopilació de cançons que havia fet des dels 12 a 16 anys. Mm -hmm. Quin és el camí fins a arribar a produir aquest invisible? Ara començarem a parlar una mica de la música que s'hi troba, però quin és el camí recorregut? Doncs volia apostar per aquest estil que m'agrada, que era el country pop. I llavors vaig anar a trobar el productor, que és el Marc Martín, i vam parlar sobre a veure si es podia centrar en aquest estil i com aniria tot. I llavors un cop vam coincidir amb l'objectiu, doncs ja vaig començar a composar els 11 temes. I rei després vam estar amb els músics de sessió i vam gravar tot. Uh, sí, sí, segurament varen passar dues setmanes, no? Un any i mig. Molt bé. Uh, les cançons són compostes totes teves? Sí, uh, juntament amb el Carlos Ringo, que ell uh, m'ha ajudat amb el tema de composar, jo l'ensenyava, i ell em anava dient, vinga, això que tiri més cap aquí, i m'anava a donar una mica consell uh, d'això, mm, songwriter, no sé com és, de, de, de comp composició. <laughs> Uh, com t'has inspirat per escriure aquestes uh, cançons que es troben amb el disc? Quin és el teu motiu per escriure? Motiu? Bueno, doncs pues és més que reexplicar uh, situacions quotidianes que em van passant i, i que... Quotidanes o no, vull dir, potser algun dia assumiu alguna cosa i el dia següent, no sé per què, vull dir que no tot té un sentit, a vegades són coses inesperades. No és un àlbum que segueixi un, una estructura, no? Totes les cançons vagin lligades una amb l'altra, sinó que són cançons sueltes. Són cançons sueltes, però tots tenen el sentit de l'invisible, que és la paraula que colliga tot, perquè tot ve a dir una història que hi ha darrere i que potser no es veu.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 torna a tirar és tornar a intentar jo crec que anar a l'atzar però jo m'he llançat el joc ho he guanyat sense perdre tot el cor una donat tot sense pensar com acabar això però això es fa a l'atzar Has parlat abans de l'estil de música que t'agrada, és el tipus que tu vols fer o que has estat escoltant, per què aquest tipus de música? La és que no ho sé, però des dels 12 anys que porto escoltant molta música d'aquesta i és, he arribat a la conclusió que és la que m'agrada, perquè és molt difícil saber quin estil t'agrada i escolto de tot, però sobretot Indie, Folk, Country és el que, el que més. Mm. Quins són els artistes que t'inspiren a tu a l'hora de composar o de cantar fins i tot aquest to d'avec que tens? Jo que des de petita que escolto molt a Taylor Swift, però la d'abans i, i llavors bueno, és això que, que crec que plasma molt aquesta idea seva però no és volent, vull dir, és el que he crescut no? mm -hmm. i llavors sí que ara he anat madurant no? i escolto més artistes tipus doncs el Chris Stapleton, Brad Paisley, eh, la Carrie Underwood que m'encanta i, i bueno molts més uh -huh. aquestes 11 cançons uh, totes són amb aquest estil d'aquest country pop country pop dels 90, country pop actual uh, com t'ho has manegat una mica perquè també em comentaves doncs, que tu volies fer un, un estil una mica diferent, no? és el que t'agrada? sí, uh, sí uh, és bastant actual no? perquè l'antic, bueno, el country pop antic és, és una mica més bueno, ja saps mm -hmm. I, i sí, l'únic que també hi ha alguna cançó que és de rock, vull dir recordes potser tirar més cap a blues rock que, òbviament tot el disc country no és però bueno, més o menys a l'atzar té una mica més d'electrònica i... però bueno, és, és això el, el pop country actual que es porta als Estats Units mm -hmm. Aquesta cançó que has mencionat ara fa mateix és el, el senzill editant, no? A l'atzar? Sí, és uh, single podem dir mm -hmm. És la cançó doncs, que, que tira uh, Tu has compost aquestes cançons no sé si estàs treballant amb alguna altra cosa o estàs ara només uh, dedicada a promocionar aquest album Bueno Uh, tema musical, doncs, faig concerts i estic centrada en promo, però estic estudiant a la carrera i, i estic fent classes de música. Vull dir que, que una mica de tot, però amb la música, doncs... Qu Quina és la teva carrera professional? que has fet uh, per fins arribar aquí? Musical, uh, doncs, uh, la veritat és que vaig començar amb professors particulars de piano i guitarra i després vaig fer un o dos anys de classe de cant i després ho he tot i m'he posat a composar i... I després vam formar un grup de petits, que es deia Passigolles, que fèiem un grup d'òbre social, fèiem covers dels anys tal pels jubilats, i, i res. I llavors, a partir d'aquí quan vaig agafar el gustillo a cantar, perquè jo al principi no m'agradava gens, era, era odiar-ho, o sigui, em feia més por del món. I després vaig poder passar aquesta barrera gràcies a la música, no? que és el poder de la música que a mi pues, ho he notat moltíssim. I, i, re. I després ja vaig començar amb el primer disc, i ara aquest? O sigui... Bueno, una mica resum, perquè si no és llarg. No, no, pots fer-ho tot el llarg que vulguis, però en aquest cas tu edites aquest àlbum dintre d'aquest ambient musical. De totes maneres, si tampoc ho dius, la, la música eh, es pot prendre com a música fresca, música popera, música alegre de, de, la, de la que es porta avui en dia. Tampoc cal que l'encasirem amb un món o en un altre. No? Exacte, sí, sí. Eh, és bastant orgànic el disc, bastant directe, mm, no està sobreproduït, crea sobretot el que no volia i que fos molt fresc, que és el que dius uh -huh. uh, T'hem vist per televisió, actuant en, en diferents canals i, i també en festes uh, per tant, com és el teu directe? El meu directe fins ara ha sigut bastant en duet, trio, sola però ara volem fomentar sobretot la banda que és per defensar el disc, no? que és el guai uh -huh. <laughs> però clar, és, costa a vegades en banda llavors, bé, bueno, és pues, el que es pugui Costa a nivell de, de que la gent no vol pagar tant per tenir un artista, òbviament no. Qui és la banda? La banda som sis músics, uh, és molt, eh, sis, quan ho dius, no? És com <ríe> Sí, perquè tots volen menjar i cobrar. Uh, exacte. Uh. Llavors som el Sergi Planes violí, Gerard Massip bateria, Jimmy Vidal guitarra, Sergi Esparza piano, Artemia Gras baix i jo. Oh. Mm -hmm. Aquesta és la, la música de la Maria Jacobs. Jacobs que ens acompanyen el dia d'avui. Au ja pronxer de ve partir ara. Uh, ho prometo aquestes són les cançons cantes en català i cantes en anglès, yes. no? Ah, sí, sí, perquè, bueno, tinc la família de Bèlgica i sempre m'ha agradat, doncs, que, que també puguin entendre part del que escric. I també la veritat és que és més molt fàcil i ojalà puguis fer un disc tot en anglès, però també vull, no?, aquest repte em plantejo de, de poder escriure en català, perquè és el que parlo, no?, i és com curiós que em costi tant, però suposo que, no?, el que escoltes influeix tant que, que al final queda cutre en català, saps? Um, costa trobar la barrera, doncs, de, de trobar que quedi bé. I per això, doncs, hem fet set en català, perquè abans volia fer 50-50, però no, al final... No sé, més en català, no? Estem apostant, o... mm. i tant. Man, és una música que en català també sona molt bé, aquestes composicions. Tu en, en què compons? O compons invariablement en català, en anglès, en flamenc? Uh, no, no, en flamenc no. No parles? No, no parlo, uh, parlo però, però no, no fluent, no fluent, no per fer una cançó. Uh, no, composo en anglès, i la majoria les tradueixo. Després de saber el tema, doncs tradueixo que quedi bé el català. Uh -huh. uh, com ha canviat del disc des del teu um, origen, des del que tot te'l vas plantejar, passant per, per als sedats de la producció, de les persones que l'han uh, tocat, per dir-ho així, fins a arribar al resultat final? Molt. <laughs> molt. Uh, ha canviat sobretot la lletra, perquè és el que... Bé, bueno, jo, jo sóc molt melòdica, llavors em, em és molt fàcil crear melodies, però el tema de la lletra no sóc soc... O sigui, la part poètica és més baixa que la part melòdica no? i jo crec que al final tothom no té un balanç i el meu és més alt aquest, però, però bé jo crec que, que ha canviat molt pel tema de, per exemple, la cançó d'Ets més fort parla del bullying i això, no? i inicialment doncs, eh, estava descrit una escena a l'escola on el professor i l'alumne no? és com un conflicte i tal, i aquí és molt general. O sigui, la cançó no, ha anat uh, variant fins a, fins a ser un, un tema general, que també ho trobo bé, no, perquè si tothom s'hi pot sentir identificat, però clar, tampoc... vull dir que ha canviat, la mm -hmm. cosa ha canviat, i això amb tots els temes. Has parlat abans de les influències que tenies de música country, música, aquesta música que més modernes, però també, uh, òbviament venint de Tarragona i de Valls, concretament, ja se sap que la música en català, entre Girona i Tarragona, ho hem fet gairebé tot, des del ventrell cap a baix. Quines són les, les, les... el que escoltaves tu, si escoltaves música del nostre país, uh, gent de Tarragona hem tingut molt, com els pets, com els whiskins, com l'Axambusto, etc. Jo he escoltat doncs, els que havien, Sopa de Cabra, l'Axambusto, eh, aquests, i ara ara clar, estan sortint molts artistes nous que, que, bueno, que costa sentir-los per la ràdio a vegades, no? perquè els artistes emergents necessiten més mm. més veu, però, però que sí, que... i també el que trobo és que hi ha poques dones que imaginin influït o pots artistes catalans amb aquest estil que m'hagin influït, vull dir, sí que he escoltat música catalana però poca com per poder saps què vull dir? No sé si m'explico mm, sí, sí, <laughs> per, per poder pues, influençar-me en el meu estil musical A partir d'ara, què és el que podem saber de la, de la Maria, de la Maria Jacobs a partir d'aquest moment? Què faràs? Quines actuacions tens has previst? Hi ha alguna presentació del, del disc amb la full band, etcètera? Sí, uh, encara no tenim cap data, però tenim prevista el febrer poder actuar a Valls que és bueno, la ciutat, <ríe> uh, el concert de presentació amb la banda. I després ens agradaria pues, anar concretant gira no, per, per anar presentant pel pobles. Molt bé. I, I, bueno, a veure si, <ríe> si tinc dates, perquè no tinc res, <ríe> però... <ríe> Tot arribarà. A partir d'aquests moments, el que fem amb nosaltres amb en l'entrevista és uh, escoltar un fragment de cada una de les cançons i la Maria ens parlarà de cada una d'elles. Foliix és una cançó d'anglès i és la primera que, que he gravat el videoclip. I el títol vol dir...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 És la cançó de caràcter social que volia fer èmfasi a través de la música a un, a un tema bastant important en les seves escoles, so, que es tracta del bullying. Um, la meva mare és professora i és un tema que a vegades hem parlat a casa, ja que a vegades no se li dona prou importància a les classes i els professors són els encarregats, no, en aquest sentit, d'evitar de, problemes Sigui el bullying o siguin altres problemes. Aquesta cançó tracta d'un bueno, de, del bullying en concret Valla zona amb els durs que viuuen dins el teu cap Si que no sembla feble, Per for força em Recordes és una cançó nostàlgica que, que parla d'aquells temps quan comparties eh, vivències i moments i històries amb aquella persona que, que estàs tan a gust I, i es pot aplicar a qualsevol personatge. Recordes quan els dits s'entraiaçaven dibuixant una direcció? Recordes les promeses que amagaven per tots els racons del cos? quan sentíem que ho teníem tot. L'Issigual és una cançó que des del principi ha estat eh, plantejada per explicar una història d'una dona. Eh, pot ser una dona treballadora, una dona que a vegades se sent sola, a vegades està trista, però que ho tira tot endavant amb, amb força i... Um, no, és una cançó feminista però no radical sinó que busca la igualtat va ser de les primeres cançons que vaig composar per aquest disc i bueno, al principi la vaig composar per la meva germana perquè deia my best friend, my soulmate". mate i... però bueno, es pot interpretar en qualsevol situació i això és realment el camarada de les cançons que no estan definides cap a una persona en concret sinó que cadascú se les pot fer seves i poden bueno, portar-les a la seva història que és el bonic de, de la música, no? I aquesta Gansot Last és que finalment doncs, pots començar a fer el viatge amb aquella persona doncs, que, que et sents tan a gust, que comparteixes tantes històries. Mm -hmm. penso que volia expressar el que es sentia quan t'adones que aquella persona que has tingut davant o que sempre eh, jo que sé ha sigut amiga o el que sigui i després de que pots començar una relació o pots començar una amistat i és massa tard perquè l'has perdut es pot expressar una mica en tots els sentits pot ser relació, parella, amistat mort familiar, el que sigui perquè Realment no, és quan perds algú que estimes i, i no pots donar a recuperar. de les memòries viscudes quan tot era tan bonic quan ah, amb aquesta persona et senties com a casa i al final acaba sent com un somni però que la cançó no desxifra si realment és somiat o és viscut i la, la gràcia d'això és que cada oient, no, cada persona que està escoltant, que interpreti el que ell creu a través de, de la música, de tot el conjunt a veure cap on que puntir la cançó i la seva pròpia vivència. So now, memories, like home, you're gone. You're gone. És una cançó que des del principi ja vaig pensar la manera de d'enfocar les relacions no? o qualsevol amistat o bueno, la vida en general i, i bueno, vaig arribar a la conclusió no? de que es fa l'atzar que les decisions que prens determinen el futur d'allò que estàs a punt de començar i mai sabràs com anirà no? és, és com seguint el títol del disc, que és tot invisible no? no saps res i tu apostes per una cosa que creus que anirà bé o que tu vols que vagi bé però tot i així mai ho sabràs fins que ho passis i això és bàsicament del que volia parlar a la cançó la ta. Jo m'he llançat al joc Ho he guanyat sense perdre tota el cor Ho he donat tot Sense pensar com acaba això Però això es fa a la No marxis, parla de que no et conformes en acceptar que una relació qualsevol, sigui d'amistat, d'amor, el que sigui, que és acabat. I et costa afrontar aquesta situació i a vegades falten paraules per descriure la tristesa que... i sempre hi ha una petita esperança, malgrat que el temps i la distància vulguin esborrar tot el que heu passat. Sí, espera. Mayday vol dir ajuda en anglès i, i bueno, volia fer aquesta metàfora a l'hora de parlar de l'amor, no? que, que és una persona, explica la història d'una persona que es troba en un noi al parc i tal, i veu que la cosa pot tirar, però no es vol enamorar i no vol caure, però al final eh, demana ajuda perquè que algú la salvi, no? en aquest sentit. I és una cançó molt fresca, una cançó que, que parla d'un amor inicial i, i res, espero que us agradi. Doncs amb la música d'aquest May Day posem punt i final a la presentació amb aquest programa especial del disc de la cantautora, de la cantant Bellenca de Valls de Tarragona Maria Iacob. Se'ns ha acompanyat amb el seu àlbum Invisible que és molt recomanable per tots nosaltres. Busqueu-lo, escolteu-lo i feu-lo vostre com a nosaltres ens agradaria que fos. Salutacions de Rafael Corbí amb aquests instants que hem passat amb ella que han estat interessantíssims. Us deixo. Això es diu Mayday.